I veckas avsnitt så kommer vi prata om spelen Donkey Kong, Tropical Freeze, Icon Last och vi har båda spelat ut Detroit Become Human. Vi kommer också prata om några av de spel som annonserats innan E3. Det här är Abiton Nördes avsnitt 139. Välkomna till ett nytt avsnitt, det här är Nico tillsammans med Färnan Ja Och idag är ett lite senare avsnitt så sorry om vi låter jättetrötta <laughs> Men så är det ibland Färnan, hur är jo. läget med dig? Ja men det är bara bra, Ja, förutom att det är lite smått och seg Men jag tror jag har kommit till den här gränsen, jag har gått över det Så jag sitter här alldeles uh, hypad snarare <laughs> Så vad har du nördat då? Eh, jo, jag har ju äntligen blivit klar med Detroit Become Human eh, Du har ju inte sagt någonting om spelet tidigare Är det här ditt första spel av eh, Quantic Dreams? Ja, skulle jag säga Det är mm. det. är Så du, som du har inte testat deras spelstil Deras liksom talesätt, hur deras spel utspelas för det här spel är ju väldigt lika för oss som har spelat det förut. Hur mm. upplever du det här som första spel då? Jag gillar, jag, jag gillar faktiskt hela upplägget. Jag tycker verkligen om till exempel kontrollen i sig. När, man faktiskt inte, när det inte bara är massa, hand, eller massa knapptryckningar och i olika kombinationer och sådana saker utan att det ändå, du ändå använder det av gyro och hela den biten också. Det kan jag tycka är lite intressant. och Kul att någon faktiskt använder... Hela handkontrollen om man säger så. Mm. Egentligen det enda jag inte tyckte om det var gyron när man var tvungen att hålla dosan. För jag var tvungen att byta dosa. för jag trodde jag inte... För jag, när jag ligger och spelar ligger i soffan håller mm. den rakt upp. Där reagerar inte på det utan du måste lägga den platt för att den ska känna nu ska vinkla när du ska typ hälla upp vatten och sånt där. Ja. För den reagerade inte när jag höll den rakt upp som när jag brukar spela hålla den nära kroppen och ligga och spela liksom. Mm. så jag var tvungen att byta kontroll en gång för jag trodde att min dosa eller dyr under dosa var trasig men så visade sig att nej det är jag som håller fel <laughs> så det var det enda som jag var reagera på bara, äh, det här kunde ni ha fixat på något smidigt sätt så att jag kan hur jag än bara eftersom man använder det bara på ett sätt kan det inte bara göra så att huja styr dyr och så händer det men, ja. nej det var de lite kinkiga men annars håller jag med Just touchskärmen och sånt, att de använder det på vissa ställen, typ att läsa och sånt där. Det tyckte jag var riktigt smart att använda det som en, liksom, på, på en platta och liknande. Så ja, och, så och en... dessutom är det ju kul att någon faktiskt använder de grejerna som finns där. För jag menar, det är ju inte jätteofta man tänker på att det är touch i den plattan ovanför det till exempel. Och för det andra så tyckte jag ändå att det var relativt, alltså relativt, vad heter det? naturliga rörelser ändå, de flesta av dem, som, som du nämnde där när man häller upp vatten i några lägen och sådana saker när man ändå tippar på handkontrollen som om man hällde upp till exempel det, det var ju ändå, ja, men jag tyckte ändå det passade in på något vis mm. Jag tycker om deras sätt att berätta en historia då? Jag gillar det här spelet, dock jag är ju livrädd för att gå in i spoiler-territorium, skulle jag säga. Jag har försökt att prata med en kollega på jobbet om, om spelet och han har, han har kommit kanske, kan det vara, introt, kanske. Mm. Och jag vill bara så här, spy ut grejer på honom, men det, det känns jätteelågt att spoila allting. Så att jag är lite reservativ, skulle jag säga. Men jag gillar spelet i sig, jag älskar hela upplägget med kontrollen. Enda gången jag stötte på bekymmer, det var... Det är när man ska göra rörelserna uppåt och neråt med handkontrollen. Okay. För, att, för att jag gör precis som du, jag sitter med den i knät i stort sett. Och när de vill att man ska skaka den eller liksom kasta den neråt så har inte jag så jävla mycket space kvar nedanför handkontrollen. Så att för mig blir det något så spasm med det där jag lyfter upp handkontrollen först och sen kastar den neråt liksom. Mm. Och det är väl enda gången jag har upplevt ett bekymmer med, med just gyron, speciellt när jag inte var förberedd på det, just eftersom jag inte har spelat något av deras tidigare spel heller. så att jag, Det bara dök upp massa pilar och skit. Så första gången var jag tvungen att lära mig vad det var jag skulle göra och vilken touchpad eller vilken spak som var till vad och vilka... Vilka tecken som betydde att jag skulle hålla i någonting, alltså hålla upp spaken, alltså hålla den kvar uppe. Eller om jag bara skulle röra den uppåt till exempel. Mm. Det, det tog en liten stund att vänja sig vid, så att säga. eller få, få in i huvudet att okej, okay, shit, ser det ut så där, du ska jag hålla i, och ser det ut så här, då ska jag bara liksom, tabba uppåt. Den då, uppåt då. För det var, hände några gånger att jag fick en sån här halv animation. När jag liksom trycker åt det hållet som, som det står. Men jag släpper direkt. Då, då får man liksom hela animationen. Men den, den avbryts i mitten. För att jag släpper spaken. Mm. Och jag fattar ju såklart att den ska avbrytas. Det, men det, det tog mig ur lite grann. Men det är ju det är skit bakom spakarna som gör att det händer. Eh, sen står du berättande till sig tycker jag är riktigt intressant. Jag tror vi nämnde att man var flera olika karaktärer va? Förra mm. gången. Du spelar som liksom tre olika. Ja men precis, och det gillar jag jättemycket just det här att man, det, det blir liksom ett cliffhanger moment liksom när man hoppar emellan karaktärer hela tiden, man vill liksom de bygger verkligen upp det här, att jag vill tillbaka till den här karaktären, jag vill spela vidare där, och så precis när man är som liksom, precis när man börjar ledsna nästan, när man spelar en karaktär då liksom, då händer det någonting litet eller någonting som får en så här ah, vad ska hända bakom det här hörnet till exempel och så mm. byter man karaktär och då var så här, fan! Och då är man skittagad på att man vill liksom spela klart den sektionen för att få komma tillbaks. Men så fastnar man liksom hos den karaktären istället. Så det, jag, jag gillar det verkligen hela upplägget. Mm. Eh, storyn, då tyckte du den höll hela vägen. Din story för om man aldrig har spelat de här spelen förut, det är multiple endings. Bara mm. för att du har spelat igenom spelet betyder inte att du exakt samma sak har hänt dig som det har hänt mig och liknande. Men så som du har upplevt Storyn, tycker du höll. Den var ju lite förutsägbar, den, det slutet jag fick skulle jag vilja säga. Eh, inte, jag hade inte gissat på exakt vad som hände, men det var, jag förstod väl ganska tidigt att det var på, det, det, åt det hållet det var på väg. Mm. Och dessutom med den typen av storru som var så kunde jag väl gissa mig fram till vad som skulle hända också. Men däremot så tycker jag nog nästan att resan är det som är intressant och kul i, i det här spelet. Alltså vad som faktiskt, de små sakerna som händer. Och de små sakerna, de små valen dessutom som du får göra som, som i alla fall hos mig, fick mig i vissa lägen att bara så här sitta och bara så här, vänta, jag måste fan pausa och tänka igenom vad var det jag precis gjorde? Och varför gjorde jag det? Det och det behövde inte vara såna val som visade sig göra någon större skillnad eller någonting sånt. utan bara så här wow, Nej, de, de, de verkar lyckades verkligen slå huvudet på spiken flertalet gånger. I alla fall för mig. Det är liksom verkligen var så här, oh, det här tog ändå lite grann. Mm. Eh, för mig då som också har spelat igenom och jag spelar de här spelen förut. Som jag sa förra veckan, jag tycker början var jättestark i det spelet. Mm. Jag tycker de höll en väldigt grad och gjorde det väldigt intressant med alla tre olika karaktärer. Marcus lite mindre i början, men han är nästan den som växer mest under hela, vad heter det, serien om man säger så hela gången. Ja. Dock inte jättestarkt hela tiden. Utan han, han är en viktig karaktär, men man gör mm. inte jättemycket nytt med honom. Har man sett någon så här typ robot eller vad som helst så kan man direkt bara, du är den karaktären och liknande. Ah, ja, men precis. Karas, ähm, liksom, det var den som för mig var den som var mest intressant. Mm. För den, den där kunde man ha gjort så mycket med. Det var den som var svagast mot slutet, tycker jag. Äh, mm. Både, tyvärr så var hennes slutet slutet som inte jag. Jag misslyckades med henne, kan jag ju säga. Hennes slut var inte det jag inte vill ha. Så jag gick ut på YouTube och kollade. Finns det något slut med henne som är bra? Ja, där, ja, men det är någorlunda, Det är inte bra. Inte den grad som jag vill ha. Men jag Nej. bara, den duger så den printer jag på minnet och så låtsas jag att det var det slutet jag fick. <laughs> Men för det mesta, jag gillar sluten hos alla. Det som händer och sånt eftersom det är så många slut Och jag nöjde mig med det. Det var att storyn tycker inte jag höll hela vägen. Den var den var bra, absolut. Men eftersom början var så oerhört stark så hade jag hoppats på att den höll lika starkt hela vägen. Och det gjorde den inte. Men det var riktigt bra hela vägen, det måste jag säga. Men jag ville bara ha lite mer för när det till slut man börjar närma sig, man märker nu kommer jag mot slutet, så alla trådar mm. börjar viras ihop i varandra då tappade man väldigt mycket av den tyngre storyn och nu bara, nu kör vi en rak linje som, och, mm. det är den, och det är den ska man säga den minst roliga delen av storyn som, som man säger så, det är liksom minst ointressanta för jag vet mm. ungefär exakt vad som kommer att hända. Så som du sa, du kunde ungefär se vad som händer. För ja. det man har sett liksom den det man har man sett så många gånger förut. Så det var det jag kände. liksom Jag är inte missnöjd, absolut inte. Men jag vill ha lite mer och göra det lite mer intressant. Mm. Men i stor hela, jag tycker det är ett jättebra spel. Det är snyggt, det är bra. Det finns många vad det får en att tänka flera gånger. det här Jag tog upp lite det här med rasism. Det syns inte jättemycket emot senare, men... Man märker ju att det här tankesättet mellan just, om Android skulle komma i verkligheten, hur skulle jag bemöta dem och liknande? Mm. Och de leker väldigt mycket med det och det tyckte jag var väldigt intressant. Ja, verkligen. Sen jag, vet ju jag, åh oh, jag är ju supernyfiken på det här, för att jag hur är det i de tidigare spelen, eller i de andra spelen? Får du samma den här tabellen efter varje avslutat inte vet jag, kapitel, eller vad man ska kalla det för? Där du får se vilka val du gjorde, och vilka val som, som du faktiskt inte låste upp. Det var så länge sedan jag spelade någon av dem, så jag kommer inte ihåg Ja, för mig när jag spelade det kändes nytt. Ja. Men nu när jag sitter och tänker tillbaka så tänker jag att det kan ha funnits någon liknande, inte exakt likadant, men någon liknande att det, fin att det finns faktiskt olika val och sånt där. Eller om det är mm. procent så här, så här många gjorde samma val som du och sånt. Det kommer jag inte ihåg hur det är. Eller om det jag sitter nu och blandar ihop det med Telltale som gör exakt likadant och sånt där. Ja, eh, för Jag hade nästan föredragit en Telltales-variant där, där du får dina val. Eller mm. alltså där du får liksom en tabell som säger så här många valde samma som dig. Men jag vill inte se hur många potentiella vägar det finns att gå. Vad säger du? Nej, det, det störde mig lite grann. Det har varit bättre med tiden, just eftersom att jag vande mig vid att det kommer alltid att dyka upp. Och självklart så var ju skitnyfiken varenda gång att gå in och klicka så jag skulle se vad du hade valt för någonting. Och vi har valt olika på flertalet ställen. Så att det, det är intressant. Det... Ja, man kan gå in och se vad andra har valt. Exakt. Du okay. kan välja antingen världsstatistik genom att trycka på... Jag tror När du, kommer, när du får fram den panelen, eller den, den liksom kartan eller vad man ska kalla det för på de alla olika valen som du har valt eller gjort, så kan du trycka på trekant, då får du fram världsstatistik tror jag, jag har inställt på svensk text, fråga mig inte varför så kan du klicka en gång till på trekant och se dina vänners statistik och då får du se om hur många procent av dina vänner som har valt samma alternativ som dig mm. Och ja, jag vet inte, jag gillade inte hela det, eller det segmentet riktigt när du faktiskt, du har gått igenom en ganska det, kan jag ha hänt någonting tungt eller kan jag ha varit någonting liksom riktigt intressant som du liksom vill gå igenom eller gå över liksom för dig själv och så får du den här jävla kartan som visar Okej, okay, du hade kunnat valt de här fyra olika och det här, de här fyra olika slu, liksom, fyra olika endings hade du kunnat mm. fått på det här jag vet att, visst, jag får inte reda på vilka typer av ending jag hade kunnat fått. Eller vilka typer av vägar det hade tagit mig om jag hade valt något annat. Däremot så, så vet jag ju nu då att, okej, okay, jag kan spela en gång till för att få ett annat liksom, slut. Det hade jag ju fattat även om de inte gav mig kartan. Men mm. jag, jag tror verkligen att jag hade hållit mig kvar i storm bättre om jag bara hade kunnat få hoppa vidare utan att gå in på den. Eller utan att se det liksom. Mm. Jo, det kan nog ha rätt i, att man håller sig mer invecklad i storyn, absolut. Men jag gillar den jättemycket, just den delen. Att se så här, fuck, här någonstans gjorde jag fel och jag ser ungefär var, men jag vet inte vad jag gjorde för fel. Och Nej. då finns det alltså någonting annat. Jag tyckte det var jätteintressant. Men precis mm. som du nu sa, att ja, jo, för att, istället för bara för storyn hela vägen och sen får de här delarna uppdelat, då hade man ju ja. kunnat, men nu får man ju det direkt efter. Mm, så det precis. tar ju en liten ur upplevelsen, absolut. Man kanske skulle mm. ha tagit allt det i slutet istället. Här har de olika delarna. Eftersom de är uppdelade, varje episod är uppdelad på en ny karaktär. Så du vet ju exakt hur det var. Ja, ja men exakt. Och dessutom så kände jag, nu, nu, är det ju, nu är väl det kanske en bra grej. Men varje gång det dök upp en sån, då var jag alltid tvungen att verkligen tänka så här: Jo, men, jo, men jag ska nog fan spela en till nu. Mm. I, hade det inte varit så, eller när man kör i Telltales eller någonting sånt, då är det ju bara så här: köta på vad. Jag måste, måste, måste få reda på mer. Nu kände jag verkligen och sa: åh nu har jag fått den här igen. Ja, ah, men okej, okay, vi tar den till. Mm. Så att, den tog ur mig lite grann nu står det. Men sen kommer man ju tillbaka direkt, direkt, eller väldigt fort igen. Så att det, de är ju duktiga på det, absolut. Men för mig personligen så hade jag nog föredragit om den hade kommit mer sällan. De hade kanske kunnat till och med fått kört ett par grejer liksom, med varje person innan man fick den. Eller som du sa, att man kunde få gått in, gå in och kolla på varje specifikt uppdrag eller varje specifikt kapitel efteråt eller någonting sånt. Men det är ju bara min personliga åsikt. Mm. Nej, men i stort hela, jättepositivt. Eh, mm. Vi kommer att köra en spoilercast en annan dag istället för att köra i slutet avsnitt som vi brukar eftersom det är alldeles för sent i vanliga fall ändå. <laughs> Så vi kommer köra en spoilercast för er som har spelat igenom det och höra exakt vad vi tycker och vi diskuterar våra olika takes och hur olika vi gick egentligen på de olika delarna. Mm. Det ska bli väldigt intressant. Verkligen. Har du några mer? Eh, ja, och jag vet ju dessutom att du har spelat det här också, men jag har ju fortsatt i, i Kono-class mm. eh, jag som spelare på vitat har... Jag tror att jag börjar närma mig slutet. Men det tycker jag mig känna hela tiden nu. Spelaren tänker sig... Ja, nu är det bara en timme kvar. Så spelar man en timme och bara... fan? Okej, okay, det är kanske bara en timme till kvar då. Eh, hur som... Sjukt roligt. Jag, jag tycker det är fantastiskt. Det är jättevackert. Det är jättesnyggt. Alla olika liksom... Vad heter det? Styrningar och allting... Alltså allting man Alla pussel tycker jag är jätteintressanta. Dock så tappar jag storrun mer och mer ju mer jag spelar. Mm. Ju längre in... Jag tyckte ändå att det, okay, det, här är, det här är en story som kan vara intressant i början. När man liksom bara får en liten, liten del av det. Och så för varje minut man spelar får man nästan reda på någonting mer om storyn. Eller någonting som, kan man, som man kan använda för att försöka pussla ihop det hela. Men nu när jag är... Jag tror att min spaning säger 10 eller 11 timmar in. Jag är inte helt säker, men någonting sånt. Så börjar jag känna så här att nu har jag ju släppt det som var ursprungligen. Och bara har en helt ny, ny, nytt mål med, med spelet i sig. Okay. Så det känns inte som att den är helt genomgående. Men det kan vara jag som liksom bara har slutat lägga det på minnet. Och bara köttar vidare ändå. Mm. Men superkul, supersnyggt. Och, äh, jätteroligt att spela, absolut. Mm. Jag har ju börjat spela det nu. Jag kan ju säga på mm. en gång... Jag har ju börjat på vår YouTube-kanal. Om ni går in och söker apitoner på YouTube. Så jag börjar köra Nico spelar Där jag spelar igenom ett helt spel. Och så delar jag upp dem i 30 minuters avsnitt så att man kan gå in och kolla. Det ja. är tre episoder just nu uppe av just Iconon Och eh, jag är inte lika positiv som du kan säga på en <laughs> jävla gång. Ett vad fan Det är ju så jävla mycket snack. Och är man van som jag med Metroidvania spelar Running Guns som det här? Men det här är väldigt likt ett väldigt litet Metroidvania-spel. Så ja. är det minimalt med story. Du får det här är varför du är här, och så upplever du varför du tar det igenom. Här är det minimalt med gameplay och enormt med storre istället. Och det tar sån jävla tid att komma igenom allt. Det är så jävla tråkigt. Och det är så meningslöst text. Jag vill inte vara jävla och mot han som gjorde det. Eftersom det är en som har gjort det. Men det är helt onödigt. Hälften, om ens mer än hälften, behöver man inte ens ha med. För det är så helt ointressant. Och det tog mig tre timmar att dissta ut. Ja, ah, jag kan hoppa över all text genom att klicka start. Eller option som det är på PS4-dosan. Två gånger. Så kan jag hoppa över all text. Och så bara direkt komma fram till gameplayet. För oh, nu har jag i episoderna har jag snabbspolat i 400% genom så att ni ska slippa storyn. För jag tycker det var helt jävla <laughs> Men fy fan, jag höll ju på att bli galen. Så det har jag tagit. När jag hade spelat en timme kändes det som att jag hade suttit i fyra timmar. Jag var helt slut. Men det är bara för att det är så jävla mycket text. Och så bara, ja, men nu ska jag få lite gameplay. Och då är det minimalt med gameplay. I sådana spel brukar det vara fiender som kommer mot den överallt hela tiden. Här har de några få utställda platser och resten är bara pussel. Fienderna är smarta och roliga. Eh, det, är, det är snyggt gjort. Det är inte, de är jättefå jämfört med andra spel, men det är inte klanken utan det är hans val av spel. Men, och Pusslen är jättebra som du sa. De är kluriga och lista ut sånt där. bossarna i början var sjukt lätta. Det var några av de lättaste bossarna månaderna möter. De blir lite mer komplicerade sen. För istället för att göra bossarna starka eller något så lägger man in flera moment som precis pusselement. Och det är väldigt smart. Det tog mig flera gånger att lista ut. Hur fan ska jag göra bara för att komma förbi det här? Och eftersom du blir pepprad hela tiden. Du börjar bara förlora liv och liv. Så tar det någon stund. Du kommer troligtvis dö en gång innan du bara nu ska jag lugna ner mig och märka varenda del. A ah, nu har jag lagt ihop pusslet. Och mm. det är jättesmart. Så spelet är väldigt positivt, förutom den där jävla storyn som aldrig tar slut. <laughs> Men, nu, Men... Vet jag, nu kan jag dubbelklicka för att komma förbi storyn, för den tilltalar mig inte för fem öre. Han ska ju absolut ha en, en props eller en tumme upp, för det, har, har du bara stött på några bossar än så länge så kan du ju bara vänta dig ett helt jävla tåg av bossar. Mm. Alltså det kommer du, varenda jävla hörn du går in i på den här, i det här spelet så är det en boss. Och precis som du säger så jag gillar, dem som, jag gillar dem verkligen För att det är precis som du säger man, behöver, man går in i bossfighten Första gången kommer du Med ganska så stor sannolikhet Att bli överkörd eller väldigt nära det Åtminstone Innan du kommer på exakta mönstret Och vad du borde göra i vilken ordning du borde göra det För att lyckas Så att jag vet att de flesta bossarna har jag dött, dött på I alla fall minst en gång men då kan det också vara för att jag har tappat halva livet sen bara säga, okej, okay, vad fan ska jag göra nu då? Jo, jag får försöka kolla och se vad det jag faktiskt ska göra. Och sen offra, offra ett en omgång liksom för det. Så det tycker jag är jätte, jättesnyggt gjort av honom dock. Mm. Jag menar, alltså, det mesta är jättesnyggt. Det är bara att just den där story-delen tilltalar inte mig. Det här Nej. spelet tog honom åtta år. Hade det inte varit för all story hade han varit klar på två. Det är, liksom, det är så det känns för mig. Men det är bara för att det här tilltalar inte mig. I ett RPG, i ett liksom stung. Liksom där det är tänkt att vara mycket story för att du ska leva dig in i... Då hade mm. jag köpt det på ett annat sätt. Men här när ett klassiskt sånt här spel är det aldrig text. Och helt plötsligt kommer in här och texten tar aldrig slut. Då är det Nej. så här... För mig för mig blev det helt fel bara. Och det intresserade mig inte. Det finns säkert sådana som älskar sådana här. Att det är en ny koncept och att man älskar ju story -delen. Men för mig kommer det inte in... Och hade de bara sagt direkt i början att ah, men dubbelklicka två gånger på option hoppa över storyn eller fått ett alternativ vill du spela storydelen, eller vill du köra mer gameplay-del så att man hade kunnat hoppa över en hel del då hade det flyttat på mycket bättre. Nu tog det mig tre timmar och då var jag liksom för att jag var så jävla leds bara satt och klickade på alla knappar. Till slut kom jag upp startknappen liksom två gånger så hoppar den själv. Så nu liksom i början, jag det. jag klickade på option men då skulle man klicka option igen och till slut kommer det upp en liksom här, där nere där det står klicka en gång till, men den såg inte jag första mm. gången. Så tre timmar in för att komma över den där jävla storyn. För jag, vet, eh. jag vet inte riktigt varför, men det visste jag. Men, sorry, för, jag, vet vad <laughs> jag vet inte. För jag, kom, när du, för jag vet att du smsade mig eller vad du gjorde och frågade så här, går det inte att hoppa? Och jag sa nej, det, det tror jag inte. Sen när jag bara satte mig och spelade, det kan inte ha varit mer än en, en, tio minuter efter att du sa Åh, nej men jag kom på åt. Och så tänkte jag såhär, vad fan? Det här har jag gjort flera gånger. För, för, för på Vita så har du ju en startknapp. Mm. Trycker du på den, då dyker du upp längst ner i höger hörnet Skip står det. Mm. Och så kan du trycka en gång till, då skippar den över allting sånt. Det är ju superenkelt. Ja, jag vet inte varför, jag kanske bara ville höra dig våndas lite grann ja. en stund. Nej, och så i de där videorna, enda gången, eftersom jag är en väldigt agro-spelare. Det hörs när jag blir förbannad. För jag är, det är, tycker ni jag kan vara grov här i podden. Kolla när jag spelar spel. För jag blir helt jävla bara Och det är inte så om du dör av en boss. Det är ju inte så att du kommer direkt i början av bossen. Nej, du ska se om hela jävla texten som var inför. Det var ju då jag började toktrycka på alla knappar. Jag bara, jag måste ju för fan kunna komma förbi här. Och det kunde jag ju till slut. <laughs> Men liksom En snubbe åtta år Det är ett jättebra spel Det är bara den biten som var, Tog alldeles för mycket av min tid Men mm, nu mm. kommer jag kunna hoppa över det Och då tror jag kommer ha mycket roligare Spelet också För som sagt, pusslerna är jättesmart utvecklat Och det är inte så här att i Vissa delar kan du inte ta dig lugnt Och lösa pusslorna lugnt och stilsamt Utan du blir beskjuten av laser, laser Och allt möjligt Och du måste på tå liksom hela tiden Och lösa det med olika skott och grejer och På så sätt är det Väldigt annorlunda jämfört med andra Metroidvania-spel. Och pusselelementet är det han har lyckats sjukt bra med. Så du ska ja, han ha verkligen. riktigt kväll för. Sen ska han också, tycker jag i alla fall, att musiken ska han... För den har han också gjort själv, om inte jag har läst helt fel. Mm. Eh, det, jag tycker det är jättesnyggt, för den passar in jättebra. Det är verkligen sån musik som... Den försvinner helt när du sitter och spelar. Däremot så slår du av ljudet. Jag som kör på handhållet Jag väldigt ofta bara vrider av ljudet helt och hållet. Då märker jag direkt nu när jag spelar att jag saknar någonting. Det, mm. det, det är någonting som inte alls får att flyta lika snyggt och lika vackert. Och så vrider man upp volymen bara lite, lite, lite grann. Bara precis som man hör den. Då försvinner den i stort sett, i alla fall i mitt huvud. Men då helt plötsligt, då, då har man hittar den där sista pusselbiten som behövs för att det liksom ska fortfarande vara intressant att spela. Mm. Så det tycker jag har gjort snyggt. Eh, sen dessutom tycker jag att han har gjort världen jävligt smart eftersom att han, vill du ha all, all collectibles och allting sånt som går att samla på dig så måste du verkligen lämna vissa saker ibland för att springa vidare både i storrum och i världen för att hitta rätt vapen eller rätt attribut eller rätt liksom pryl för att kunna öppna upp eller ta dig vidare liksom åt ett helt annat håll för att just komma in till de här ja, collectibles eller det är Det vad heter det? Ja ah. Uh, material som du använder för att sen kunna köpa massa uppgraderingar och skit. Uh, och det tycker jag har gjort jättesmidigt för jag har kommit på mig själv nu att när jag har kommit ganska långt i storyn och hittat diverse vapen och sådana prylar nu som jag vet så här. ah oh shit vänta nu, vart var jag såg det här bekymret eller det här pusslet någonstans där kan, kommer du kunna behöva det här för att kunna liksom få tag i den här prylen. Mm. Så att jag har... Jag har ju sprungit iväg på sidospår och börjat försöka lösa de pusslorna också nu när jag har hittat rätt utrustning för det. Och det tycker jag är jättekul. Jätte mm. Jo, men det är schysst. Och jag kommer spela igenom det. Och jag kommer ju som sagt lägga upp det på Youtube. Det som kommer jag, jag kommer göra på Youtube är att jag kommer ju dela upp vad heter det? Nikospelar. Så att jag kommer alltid ha två spel eftersom nu är det mycket plattform. Då kanske jag vill ha shooter. Så att det blir typ varannan video eller Lite sådär. Så nu kommer jag att spela Iconoclast och Red Dead Redemption. Så, han, så kommer jag lägga upp dem lite varandra så att man får lite avhopp. För alla kommer inte att gilla Iconoclast eftersom det är så mycket story och platformsdel och sånt där. Men då kommer man kunna följa Red, med i Red Dead Redemption också. Så det kommer jag väl komma upp i helgen tror jag. Så just nu är det tre. Eventuellt kommer jag hinna få ut fyra, fem avsnitt av Iconoclast när det här avsnittet släpps. För jag har ändå redigerat sex stycken tror jag. Så det är jag ska bara ha tid att ladda upp det. Mm, och sen kommer ju mm. också Red Dead Redemption börja komma upp lite då och då, så jag ser fram emot det. Jag kommer börja spela väldigt mycket mer spel och lägga upp på Youtube-sidan för att ha någonting hela tiden att göra. Plus cool. så Abon spelar som vi gör som släpps varje fred och liknande, så in och kolla, för det är mycket mer som börjar hända där. Det är nice. Men du är positiv i Vakon och i alla fall. Jo, jo med det. Jag håller med att det är, det är jävligt mycket text ibland, och han har, ju, han har ju dessutom, jag säger som att jag vet att det är en ensam ja, snubbe som har gjort det. kallas och så heter han någonting. Jo, ah, skitsamma. Jag ska inte ens gissa eftersom jag inte har exakta namnet bara för det. Men hur som? Eh, han har ju satt ut väldigt mycket alltså text som du dessutom, som egentligen bara är till för att bygga världen. Mm. Som jag själv faktiskt har insett att okej, okay, de här kommer jag inte att orka läsa allihopa, tyvärr. Det är jättemycket jobb han har lagt ner och det är jätteintressant, men det är inte den typen av värld jag vill veta exakt allt om så att, för han har ställt ut datorer som du kan läsa på. Du har ställt upp massa skyltar och grejer som man kan läsa på, som du får en liten bit av, av storren eller om området du är i, och, eller dessutom ibland till och med någon gång om dina fiender och sådana saker. Men det, det är jätte, jättemycket. Så den som älskar att verkligen grotta ner sig i, i ett spel eller i en värld som du spelar i, så är det perfekta spelet skulle jag säga. Mm. Ja, men det är inte sant. Har du gjort något mer än det då? Eh, ja, eh, jag vet inte vad jag gick för på för, för Rampage här i helgen så eh, vi var ju på Loppis och hoppade lite grejer eller lite spel snarare och lite prylar i, i söndags tror jag det var till och med bland annat så köpte jag en handkontroll till dig mm. eh, lyckades shoppa ihop ett eh, Tetris-kopia åt mig och dessutom, det var ju för sent inte på Loppisen så har jag äntligen lyckats skaffa den, den sista Gameboy-konsolen jag inte har haft sedan tidigare som är Game Boy Micro och tillsammans med den så fick jag även uh, Donkey Kong Country 2 så det har jag lirat idag på jobbet, <laughs> till och med. Kanske man inte ska säga högt, men eh, så fort det har varit en liten lucka så har jag plockat upp och spelat. För den är ju perfekt, jag har haft den i bröstfickan på jobbtröjan. Okay. <laughs> så jag <det har laughs> kan ha hunnit spela kanske en timme eller någonting sånt där idag kanske. <clears throat> Skitroligt! Och eh, ni som har lyssnat tidigare kanske hörde att jag försökte med på Donkey Kong Country tidigare- eh, det här är en enklare. I alla fall så långt som jag har kommit nu. Okay. Dock var jag reflekterad över när jag startade upp det här spelet. Och jag tror att det var likadant i det förra. Men har det alltid, har det alltid varit så att de, Donkey Kong har varit alltså, självmedveten om att det är ett spel? Alltså lite Deadpool-stuk där. Åh oh, shit, ni kan inte bara lägga Som introt i, i det här är typ så här. Åh, oh, du kan inte ligga här på stranden och slöa. För, vad skulle det vara för spel? Typ. Okay. Om jag bara ligger här och gör ingenting på stranden. Är det här någonting som du kommer ihåg eller har tänkt på. Nej, så alltså de kör ju väldigt mycket humor hela tiden. Men att ja. de just när det, det som spel där kan jag inte komma ihåg. Men det är säkert. Nej, för det, men... för det här är verkligen bara precis precis intro. Jag tror att Kong ligger på någon stol på stranden. Uh, Diddy kong är någon annanstans och sen har du vad heter han, Cranky kong mm. uh, gammelgubben. Kommer, kommer ut på stranden där och så petar han på Donkey Kong och säger det, du kan inte bara ligga här och slöa. Alltså, personen som har startat det här spelet och har tänkt att spela, han, han kommer inte tycka det är kul att sitta och titta på dig men att du ligger här och slöar på stranden. Och det, och det var en sån grej som bara, wow, vänta nu. Fan, så här var, var du nog fan i förra också. Och det är någonting som bara slog mig sådär att jag, jag har aldrig tänkt på det tidigare när jag har spel, spelat dem förut. Eh... <laughs> uh men jag kan inte komma ihåg de gamla. De nya är alltså typ sen Wheat och sånt. Då är det ju inte att man eh, ser... Alltså de nämner inte så spel utan de kör ju väldigt mycket humor. Mm. Men just spel det kan jag inte komma ihåg. Men hur Nej. känns styrningen och sånt då? För andra spelet är ju precis som första. Så jag antar ja. att det här är precis som andra snes -spelet också. Men känns det någon skillnad på spelen och det har blivit bättre eller är det bara samma? Alltså det... Jag vet inte, om det har ju rätt mycket att göra med konsolen i sig skulle jag säga. För att skärmen är vassare. Det har äntligen bak, alltså bakgrundsljus. Mm. Så nu kan jag spela när som helst och vart som helst. Jag ser faktiskt vad jag gör. Jag behöver inte sitta där och jaga solen eller slå på en lampa för att kunna se någonting. Utan den här kan man spela jämt Och det är ju fasiken så mycket bättre. Mm. Eh. Han, den styr precis som vanligt. Alltså den är direkt. Det är superkul. Det, man ska liksom ta sig igenom plattformsmomenten. Inga konstigheter. Jag har nog inte spelat det här. Alltså or, ordinarie spelet eller originalspelet. Det som inte kom till Gameboy om man säger. Mm. Så jag kan inte säga om det är exakt lika. Men storyn i det här är typ... Vad heter, vad heter han krokodilen? Har du det i huvud? Nej. Nej. Ja, ah, skit samman, ni vet vem jag menar. Eh, han, kommer, han kommer och kidnappar Donkey Kong och drar därifrån. Eh, Diddy Kong kommer dit och hitta någon lösensumma lapp. Där, där den här krokodilkaptenen kräver alla bananer så kommer han att släppa Donkey Kong. Och de bara säger, no, Vi kan inte ge honom alla bananer! Så vill jag ju åka och rädda honom. Och ja, sen är du igång. Mm. Typ. Så att, Nej, men superkul dock. Superkul. Nice. När vi ändå är inne på Donkey Kong så kan jag säga jag har ju spelat Donkey Kong Tropical Freeze på Nintendo Switch. Mm. Eh, det här är ju ett eh, Wii U-spel som nu har släppt på Switchen bara för några... Ja, var det förra månaden någon gång? <hör> ja. Eh, det första jag märkte direkt när jag tog upp det, det var att det här känns exakt som Wii-spelet Donkey Kong Returns. Mm. Exakt, har man spelat det så vet man exakt hur det känns. Lite snyggare grafik lite nya fiender och banor och sånt, men det känns exakt likadant. Så en skillnaden jämfört med det som var på Wii och det som är nu det var att i Wii kunde du spela som Donkey Kong och Diddy Kong. Nu kan du spela som Donkey Kong, Diddy Kong Dixie Kong, Cranky Kong och det som är det var på Wii U och nu på Switchen har de även lagt till vad heter han? Funky Kong? Heter han det? Jo precis, Funky Kong. Uh, Okej. Okay. I alla de här spelen så spelar man ju som Donkey Kong. Och sen mm. när du tar om man spelar två spelare så spelar jag i andra spelaren får ju Diddy Kong eller de där. Mm. Uh, när man spelar själv så får du ju de andra på ryggen så att du kan använda deras specialare. Så om vi har Donkey Kong och så får, tar du upp en eh, vad är det han har? Är det röd? Eh, ja, det står ju deras initialer på lådorna. Om vi ser Diddy Kong, då får du som ett boostpaket på ryggen. Alltså att du kan boosta en bit. Eh, Dixie Kong har eh, hennes hår så hon gör som en liten propeller så att du kan flyga upp en liten bit. Och Cranky Kong har ju sin stav Kommer man ihåg de här gamla eh, Ducktales-spelen Med Farbror Anka så hoppar jag ju på sin stav Det mm. är vad, eh, vad heter det? Cr Cranky Kong gör Det är exakt det ah, Samma bara, ding, Så att du kan studsa ner på fiender och studsa lite högre Och sen då Funky Kong Han är ett helt eget spelmoment Han har alla de här grejerna För att göra spelet lättare så att vill ha ett easy mode så spelar du som honom. Ja, ah, okej. Okay. För det här spelet är svårt. <laughs> Donkey Kong-spelen brukar vara svåra, absolut. Men mm. det här var för jävla svårt att jag bara kommer några timmar in. För jag har varit borta och jobbat en vecka så när jag väl har orkat lägga mig i den där jävla sängen och spela så har jag liksom testat och det är fan med svårt. Det är svårt. Det är inte det lättaste. Så det är ett väldigt utmanande plattformsspel. Det är ju fortfarande som gamla Donkey Kong-spelen att sidos, liksom, sidospringande, du springer från vänster till höger, hoppar plattform, och så är det liksom klassiskt Donkey Kong. Lite snyggare, och den här gången så är det vikingar som kommer till din ö och ska ställa till med problem. Introt här är att Donkey Kong fyller år, de ska fira honom, helt plötsligt kommer ett skepp med vikingar eh, på typen det typ en valros eller något och helt plötsligt så, om de blåser en stor trompet eller något, kommer det typ en drake av is och så blir det is överallt och nu ska de slåss <laughs> det är typ det som är eh, så... älskar hur lite stor det behövs ja. för att man ska <laughs> kunna göra, göra ett Donkey Kong-spel så de nya fienderna typ i det här spelet, det är pingviner eh, det är ugglar och så är det typ ja, valros och sånt där Mm. Nej men så det är lite vikingatema Ju längre in man kommer hela tiden Men eh, riktigt roligt spel Så då, det är, det enda som egentligen Skillnaden mellan Wii U-spelet och Switchen Är Funky Kong Så att man kan spela det lättare mm. Eftersom det så många tydligen så Tyckte det var för svårt på Wii U Men eh, jag gillar det här med Att man kan få spel som Diddy Kong Pixie Kong och Cranky Kong För alla har man ju alltid De här barrels, som är tunnorna Och så står det initialer vem man får Mm. Ibland har du direkt du får inte välja utan det här är den som ligger. Du, får, du kan bara spela som Pixikong här eller Tiksi Kong på ryggen och så här. Och ibland så är det så att det snurrar så att du får välja själv vem av dem så länge du tar upp den i rätt tillfälle. Ja. Så att du får spela den som du och jag gillar det. väldigt trevligt att lösa pussel på olika sätt. Men du måste ha din polare på ryggen alltså hela tiden eller? det är att då har du fyra liv. För annars är du bara donker du har du ju två liv. Ja Och när du har blivit av med två liv och har du fyra liv så är det ju först mm. förlorar du polen på ryggen. Och sen börjar dina liv gå. Men så du har ju liksom, de på ryggen är ju som två extra liv plus att du får en extra kraft som kan ta dig vidare lättare. Jävla lyx skulle jag säga. vad Fan är det där för fusk? Nej, varför jag frågade var mest bara just för att i boy spelet i boy spelet ska jag säga då kan du ju antingen ha din polare springa bakom dig eller ta upp den på ryggen mm. så den måste ju inte alltid vara på ryggen liksom hela tiden utan den kan även springa bakom dig som en egen karaktär typ ja, eh. och så är det ju när man spelar tillsammans men du har ju dessutom bara ett liv per person skulle ja. jag säga så är det ju när man spelar tillsammans förutom att man har två liv då. men ja. också kan du hoppa upp på ryggen för att vi ska hjälpas åt men när du mm, spelar mm. själv då blir det automatiskt så fort du tar upp tunna så hamnar de automatiskt på ryggen. Ja okej. Okay. Eh, och ja. Eh, de här nya spelen är fan är mer svårare än de gamla. Eh, jag vet att du tyckte <laughs> det var svårt förut och då ska jag bara säga vi kan spela det här tillsammans så du kommer märka hur jävla svårt det börjar bli. Härligt. Ja, men det är intressant och det är snyggt och allting. Jag har inte testat att spela på tv än men jag antar att det är bara snyggare för nu just nu har jag bara spelat Switchen och då ser det mm. fortfarande jävligt bra ut. Ja, men Jag är positiv, men som sagt Det är, har man spelat Wii-spelet Så vet du exakt vad det är Donkey Kong Returns mm, liksom. mm. Uh, Och det är egentligen det jag har gjort där uh, Vi har gått igenom allt mm. Så ska vi hoppa in i det roliga då, Som är uh, De nya Det, det kommer lite spel ut uh, Precis innan E3 för E3 är ju Nästa vecka eller va? Oh. Där borde man ha kollat oh, upp det. innan Kan du exakt vilka datum det jag skulle vilja säga tionde till någonting men jag ska ja, inte svära på det. Jag tänkte säga nionde till trettonde eller något sånt där, men eh, inte ens det. Tolfte till femtonde. <laughs> vi var inte i närheten. Tolfte till femtonde är ju E3 nästa vecka. Mm. Eh, och det har ju kommit ut lite spel så här, precis innan, just för att det inte ska bli över mycket under de olika konferenserna. Tänkte vi hoppar väl in och det här, det har kommit mer <coughs> sorry. Det kommer kommit med spel, men det här är de tre som har lockat oss lite extra. Mm. Och först är Pokémon Let's Go Pikachu och Pokémon Let's Go Eevee. Eh, det är officiellt. Vi har ett nytt mainland Pokémon-spel som kommer komma andra halvåret 2019. Men i år får vi två nya Pokémon-spel för Nintendo Switch. Pokémon Let's Go Pikachu och Pokémon Let's Go Eevee. Som är inspirerade av Pokémon Yellow och kommer utspelas i Kanto-området. Båda kommer ut den 16 november. Båda tar roligt med Pokémon Go och säkrar det med funktioner hos Switchen. Och båda kommer att arbeta med den extremt coola Pokéball Plus-kontrollen. Styrenheten kommer ut samma dag som de två nya spelen, men för närvarande är det inte tillgängligt för beställning. Eh, så helt enkelt. Vi kommer få ett nytt eh, mainland Pokémon-spel nästa år. Och det här är eh, en liten eh, remake på Pokémon Yellow fast med nya funktioner och eh, det har kommit en trailer eh, vi har inte fått något text eller någonting vad det handlar om utan vi går enbart ut från trailen. Mm. Eh, så det finns några intressanta grejer och några eh, orohetsfall <laughs> om vi säger så ja. det första man ser det är att de tar ju Pokémon Go-funktionen du kan ha Pokémon Go i telefonen och använda den tillsammans med det här spelet för det är inte klassiskt fånga Pokémon längre utan nu fångar du Pokémon så som i Pokémon Go. Mm. Har du bara switchen då använder du Joy-kontrollen för att kasta och fånga liksom som att kasta bollen. Och för att och har du telefon så kan du fortsätta. Och det är därför den här lilla Pokémonbollen är exakt samma sak. Du kan använda den för att kasta och så flyger Pokémon och så fångar det som i Pokémon Go. Så det är inga strider längre för att eh, möta Pokémon utan det är bara, oj jag har Pokémon-bollen här ska jag bara kasta på den. Ja. Det är det hela nya. Eh, vi har även Co-op. Har vi fått sett. Man kan springa runt två personer. Eh, I Co-op så kan du strida tillsammans. Det har man kunnat gjort någon gång förut. Eh, nu fångar också Pokémon tillsammans. Hur det funkar vet jag inte om båda får den eller det om det är en som får den men det är lättare att fånga den. Ingen aning, men man kan fånga Pokémon tillsammans. Eh, man ser Pokémon i gräsen. Det är nytt. Förut har du alltid varit i högt gräs men du ser inte vad som finns där. Nu ser du faktiskt Pokémon i gräset. Precis som man ser i Pokémon Go du ser vilka Pokémon som är runt om dig så att du kan välja vem du ska gå fram till. Ja. Eh, striderna, det man fick se, ser ut som förut. Alltså svårt det är utanför att fånga Pokémon så är det i strider så är det vanligt. Du har de här attackerna och liknande. Mm. Även man fick se att man kan klä ut sina Pokémon. Man fick se att man klädde ut Pikachu och Eevee. Varför man nu skulle vilja men det, men säkert några som tycker det är kul. Det ser även ut som att man kan rida på vilken Pokémon som helst. He, för du kan ha Pokémon gående bredvid dig, mm. men har du till med Onix, då kan du sitta på hans huvud och åka på honom och liknande eh, Lapras, så kan du ju så simma med och allting men just har du olika Pokémon som är tillräckligt stora så kommer du kunna rida på dem, så istället för att bara ha dem gående bredvid dig mm, coolt. Eh, och sist är ju att det är ju Jalo-spelet så Team Rocket är ju tillbaka dun, dun, dun. oh yeah eh, du har sett trailern, vad tyckte du om hela? Alltså jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig, alltså, det ser ju ut som att man har tagit originalspelet och så klappar ihop det med Pokémon Go, bara alltså rakt upp och ner om man nu ska vara riktigt krass eh... Eh, Det är en mickadet tror jag <coughs> Så jag fortsätter med min Och vad jag tycker, eh, jag är hype jag tog ju upp det inför E3, vad jag trodde om Pokémon-spelet. Det jag tänkte då, det är inte det här utan det är det som kommer 2019. I det här så har vi 3DS, graf eller 3DS liksom som det var på 3DSen, den grafiken fast lite snyggare. Och det är ju det jag är rädd att även nästa spel, här köper man det för det är baserat på ett gammalt spel. Jag är rädd att det nya spelet, det är main-spelet som kommer 2019 kommer också se likadant ut. Och det är det jag hoppas att det inte kommer göra. För vi vill ha ett snyggare, vi vill ha ett ordentligare. Så allt jag sa inför E3, det är det som kommer 2019. Nu kommer vi inte få se det under E3 tror jag, men det är det, så det är inte det här jag pratar om. Utan det här är jag hype på faktiskt. Jag har tagit ner Pokémon Go igen för att kunna fånga lite Pokémon. Men det är där lite rädslor kommer också. De här frågetecken som... Eh, om du för över din Pokémon från telefonen till, vad heter det, switchen. Eh, använder vi levlar fortfarande? Eh, för i telefon har vi CP-poäng som man använder för att se styrka och sånt. Kommer det transferas över till levlar och hur funkar det i så fall? Eh, även hur levlar du upp dina Pokémon? Nu kan du springa runt och slåss mot vilda Pokémon, som nu automatiskt fångar de bara och kastar Pokémonbollar. Hur levelar du upp dina Pokémon som du har? Kommer det att finnas att du kommer att köra mot eh, samma vad heter det? Fi, alltså motståndare om och om igen för att få XP? Eller kommer det helt enkelt inte funka? Hur funkar XP-levelingen? Det är det jag undrar. Hur fan man har tänkt där för... Det är ju det man gjorde hela tiden. Man spelade om och om mot vilda Pokémon för att få XP. Nu har man tagit bort hela den funktionen. Hur fan kommer det funka? Det är väl i stort sett det som jag också är mest skeptisk till skulle jag säga. Mm. Just det här. Av och dessutom kommer du behöva starta ett nytt Pokémon Go-konto eller kommer du kunna koppla in vilket som helst? För att det, Även jag själv som inte har... Alltså jag har inte alla. Jag har inte alla de första 150. Jag har inte... Det, men jag har ju ändå rätt många av de ganska så unika Pokémon som finns. Mm. Och jag menar, om jag ska få komma in... Ska du dessutom då gå på det gamla spelet som är Pokémon Yellow eller Pokémon Gul? Mm. Eh, ska det vara samma stor, men upppiffat och tillsnyggat? Hur fan ska det se ut när jag får Pikachu och så bara så här... Så har jag liksom allt. I, mm. Moltres. Jag har alltså... Jag har ju liksom stört starka Pokémons helt plötsligt. Bara där bredvid min level 1 eller 0 Pikachu helt plötsligt då, då. Och så ska jag gå ut och möta Team Rocket på level 4. Mm. Hur ska liksom... Ja, det, jag håller med där. precis Allting som du sa tidigare. Det, det är ju det som är det stora bekymret. Det är det jag är mest nyfiken på vad de tänker göra med det. Just det där. Ska vi helt plötsligt ut och motionera för att levla upp dem? Eller ska vi fortsätta slåss mot folk som vi inte har fått sett någonting åtminstone inte mot vilda Pokémons. om det går, att välja att slåss mot dem eller välja att fånga dem för jag mm. tänker att de kan ju faktiskt gå den vägen också, att liksom mm. så här, okej, okay, vi antingen väljer du att fånga den eller så väljer du att slåss mot den mm. för det kan ju vara ett sånt moment som de inte har visat än så länge, man kan ju hoppas, men ja, ja. så det är ju ett sånt moment som gör mig fundersam inför det mm men det där att du kommer in med flera Pokémon, det tror inte jag att man kommer behöva oroa. För jag antar att de kommer göra... Det är därför jag vill veta hur mycket CP-poäng som de använder Aa. är hur mycket Levlar och liknande. För eftersom det är gamla Pokémon, du måste ha ett visst antal Gym Badge för att vissa Levlar ska kunna... De ska lyda dig. Så jag antar att din Moltres är ganska högt upp i CP-poäng och därför kommer den inte kunna du kommer inte kunna använda den i början för att du har tillräckligt många gymbadge och sånt. Absolut Smart. det kommer vara lättare än förut att du, den kommer kanske komma in som level 60 så mm. du måste ha tagit sex badges men oftast var det förut att du var tvungen att spela igenom allt för att kunna få måltressor om det jag från mig ja. Ja. och så det blir väl lite lättare men ändå att man jämför med det är det hur många CP-poäng är liksom XP-levlar och liknande mm. Mm. För det är där det börjar bli intressant helt plötsligt Jo, ja, absolut. Men sen kan du absolut, alltså man kan ju ta någon enklare i och för sig än Maltres. Men, alltså, jo, jag men där. Du mig. kan ju komma in med en Ivysaur, eller du kan ju komma in med en Charizard till och med för den delen som ändå är väsentligen starkare än Charmander, till exempel. Mm. Jo, så precis. Det, så där det ska bli på, intressant. Ja, precis. Det bor ju helt på konverteringen med poäng. Och absolut, du kommer kunna säga att ha något gett stark direkt i början och sånt där. Men det är för mig är just det jättestora frågetecken, det är just XP-leveli, hur fan man ska få XP om du bara kastar Pokémon. Som du sa, det kanske går att välja. Jag ser inte riktigt hur de varför då ens köra bara kasta boll om du lättare kan köra gamla stuket. För det har de inte alls visat, vi får se helt enkelt. Mm. Men sen Men. har vi, vi har inte ens nämnt i stort sett det, det absolut coolaste någonsin som man kommer att kunna spendera flera timmar med att göra ju. Det är ju den här lilla Pokémon-plus-bollen som man kan köpa och sen sitta och käla med sina Pokémons. <laughs> för att den kommer ju även att ge ifrån sig massa ljud och coola grejer. Så om jag lägger in min Pikachu i den där bollen så kan jag, ju ligga, och, kan jag ligga på kvällen där och klappa på den. Och så kommer Pikachu och, åh, låta och grejer och dona Det är ju skithäftigt. Ja, jag tänkte att det här var nog bäst för att inte få sagt, men det är ju bra att du tog upp det då. Nej, Förlåt jag kunde jobbet. inte hålla mig Den grejen kommer ju vara att du kan gå runt Och levla dina Pokémon Precis som man har kunnat gjort förut Men att de lägger till den där jävla funktionen Du kan sitta och rulla runt den bollen för att leka med Pikachu där i. Du kan sitta och klappa bollen För att klappa på Pikachu bara, Men skojar ni eller? Och, och helt riktigt i trailern så så ger han väl ifrån sig ljud alltså när du rullar på den så kommer den liksom att säga oh Pika, Pika, Pikachu. Yeah. Den börjar ju blinka och så ger oh. den ifrån ljud den är ju så dum. Jag hoppas man kan stänga av ljudet om man ska gå runt med det. så inte den sitter i fickan pika. bara Pika <laughs> <laughs> uh, och en till fråga tänker jag och det är just Gym Fighter. För mm. nu var det ju att man såg dem fightas om du och jag spelar co-op. Aha. och vi möter en person då kan vi ta två Pokémon mot den. I gamla mm. spelen var det liksom vi kunde spela tillsammans om de andra också spelade tillsammans eller hade två Pokémon liknande. Man ja, att man bara kunde köra två mot två, man kanske kunde köra två mot en också, det har jag inte ihåg. Men nu var det så här, det är två mot en du kunde göra och går det bra i gymbattle så kommer vi springa igenom den där. Eller så att du måste, du kan göra som mot vanliga tränare men mot gym bätet så måste du klara det själv. Det är sådana där grejer som jag vill se. gymbätet för mig, det är någonting man gör själv. Mm. Det är inga jävla fusk där runt om. Det bryr mig inte det, bara att vi förlorar XP eller att de delar upp våran XP där. Men det ska bli intressant att se. Vad tror, vi om, vad tror vi om fightingen <coughs> överhuvudtaget då? Kör vi Pokémon Go där det är bara en massa button mashing eller kommer det att bli gamla klassiska där du faktiskt måste välja dina attacker och det är lite mer turn-based? Det vi har sett är att det är ju gamla attacker. Det mm. har vi fått sett i trailern Jaha, Frågan, Ja, det kanske gjorde Så det är därför i, När du fångar Pokémon, då är det bara att Kasta bollen ja. där du är, När det strider, då är det gamla systemet Aha. Så det är därför det är Frågetecken, hur när Kan man möta samma tränare om och om igen För att få XP, eller har de lagt in flera Det är ju det som är jättefrågetecken Men striderna ser ut att vara samma lika ja. Men det är just den där levlingen och XP och allt, Det är ju det som kommer bli väldigt intressant Mm. Hur de löser det. Eh, men jag är hype. Jag har tagit upp Pokémon Go igen. Eh, fortfarande helt värdelöst tycker jag för det, <laughs> det är inte så jävla... Alltså, jag var i Fagersta förra veckan. Ja. Kommer hem och det är exakt samma Pokémon överallt. Det är liksom, Man har samma standard hela tiden. Bor man inte i en stad så kommer du inte stöta på många olika utan det är samma... Jag tror jag sett samma tio om och om och igen. Och då är det liksom Fagersta och Alunda. Det är i Uppsala väg. Det, det är tre timmars bilfärd bara nästan fram och tillbaka från mig. Och liksom det är exakt samma Pokémon jag ser vad jag än är. Bara, eh. Så jag är inte jätte. Men jag har i alla fall ett lite startkapital. kapital. Du får helt enkelt komma in på en liten pokevandring poke hit in till mig skulle jag säga. Ja, vi får se. Om det är så. De kör ju så jävla hårt nu på de nya generationens Pokémon och de kommer man troligtvis inte kunna använda där. Så. Nej. Men jag fick min Geodew i alla fall så det är ju det jag behöver. Nice! Nästa spel. Den här tog jag mest med för din skull. För det här har vi inte... Det, det har kommit en trailer när jag säger ingenting. Men ryktena är lite intressanta. Mm. Och det är Fallout 76. Eh, Trailerna sa ju ingenting... Eh, det jag har hört talas om Fallout 76 är att det är valtet som. Det här är utspel som Vaulted som var det första som skulle ha öppnats. Mm. De har sagt att det är någonting som har hänt. Så antagligen så öppnade det för tidigt eller så öppnade det för sent, det vet jag inte. Men rykten om det här spelet det är att det är ett internetspel så som Uppbyggs av DC. Att det är. Det här är inte. I de liksom fallouts som är senare, trean, 4 och liknande, då finns det faktiskt städer med civiliserade folk, för mm. man har hunnit byggt upp det. I det här spelet så är det så pass tidigt att det finns ingen civilisation. Man kommer upp och så är det bara, du ska överleva. Så det är fall, det liksom dc stuket, att det är du som ska och alla andra ska bygga upp sina baser. Mm. Så man det är så ryktas som att det är den här byggfunktionen som i Fallout 4 att du kan bygga dina baser. Du behöver bara hitta material. Och sen är det digs idé att överleva eller dö liksom och så måste du starta upp en ny karaktär och göra nya baser och liknande. Det låter intressant. Vad tycker du om det hela? Alltså ett överlevnadsspel då är ju alltid på skulle jag säga. Jag, är alltid, jag tycker alltid det låter som en skitkul och superintressant idé. Tills man kommer in i spelet och antingen blir ett mördad så fort man visar ansiktet, eller två bara inte kan hitta grejer och börja anlägga en bas. Mm. Så att, men det låter ju skitintressant. intressant. så också jag som har spelat väldigt lite fallout. Är det inte det fallout går ut på? Överleva? Eh, det har jag alltid funnits en story i det hela. Ja. Och absolut, i är men ofta men oftast är det liksom, du får en grundbas, men du behöver inte riktigt använda den, utan det är mest gå runt, ta baser, hitta din, ditt objektiv och sen är spelet färdigt. Ah, här okay. finns det och, och, inget objektiv, här är det bara att överleva, plus att mm. det finns andra spelare som troligtvis vill ha dina material, dina grejer, hitta, ta dina vapen. Så det är det som kan vara... Det är det som låter för mig intressant. För jag spelar Fallout, tycker de är helt okej, okay, men jag har aldrig kommit igenom ett det här är just där. Man hoppar in, du kan bygga baser. Förhoppningsvis har de förbättrat det sen Fallout 4. Jag har byggt med unga baser, men det är inte jättesmidigt. i sånt här spel. Lär det vara jättesmiljigt om de ska bygga på det. Mm. Men även det. Om du och jag kan komma in tillsammans, bygga upp en bas och bara hålla den, överleva, springa runt, döda lite monster, hitta nya grejer för att kanske man börjar liksom, ja, men vi har träd. Så vi kan göra en bas av trä, sen hittar vi metall då kan vi börja utöka basen av metallarmor och sånt där och liknande. Så det, det kan ju vara ett så här day och sånt, de är väldigt buggiga. Betesta kan få det här att bli riktigt, riktigt bra. Men jag tror det kommer bli så pass hardcore att det är de som är hardcore av hardcore som kommer kunna överleva i den här världen. Resten kommer bli överkörda. Nej, men jag kan bara säga att det, det låter skitspännande, för det, det, det är ett det låter ju verkligen precis som alla andra gånger. ett sånt, Som ett sånt spel jag skulle vilja ha. Där man faktiskt kan få springa runt i, alltså och verkligen leta och det får, som, precis som du säger, men det lär ju vara smidigt. Du lär ju kunna hitta faktiskt hitta materialet du behöver. Faktiskt kunna bygga basen du vill på, lite på det sättet du vill få bygga den också dessutom. Och det vore ju då ännu mer episkt om man kunde göra det tillsammans dessutom. Alltså mm. att två stycken bygger på samma bas. Eller åtminstone hjälps åt i samma bas. Mm. Det skulle kunna vara skitroligt. Så det här ser jag verkligen fram emot. Men vi fick ingenting mer än den här trailern va? Nej. Ingen release datum eller någonting sånt. Alltså Pokémon Go eh, eller Pokémon Let's Go, Pikachu och Eevee tror jag inte vi kommer se så mycket mer under E3. Nej. Bethesda kommer nog det här kommer nog vara en grej som de kommer gå mycket djupare in ja. i på väl E3. Det är därför vi inte får någonting nu. Nu är det så här det här som de har kommit upp det är bara trailer för att göra oss hype. Och sen, sen är det ju liksom Ränsen är ju bara rykten Så vi, de, vi vet ju ingenting De har inte sagt någonting Vi vet bara vilket valt det är Och att det, är, det, här, spos, det här skulle ha tänkt Att det skulle bara öppnas Och skulle folk få gå ut Men det är någonting inte riktigt som det har hänt För det verkar ju som att Det man fick se i trailen det såg nästan ut som Du var den enda som var kvar där mm, Så mm. vi får se Nej, det ska bli sjukt spännande, absolut. Så det lär hålla oss hålla ögonen och öron öppna under E3. Mm. Och sista vi har här det är Assassin's Creed Odyssey är bekräftat av Ubisoft. Och den här texten som jag kommer läsa nu är från IGN och skriven av Brian Barnett. Enligt rapporter är spelet satt i antikens Grekland. Källor säger Assassin's Creed Odyssey kommer att släppas ut för, för utgången av Ubisoft Fiscal Year- som 2019, vilket är slutet av 31 mars nästa år har det till sig. Mm -hmm. Odyssey som enligt uppgifter kommer att bli en uppföljare till förra årets Assassin's Creed Origins kommer att vara ännu viktigare avgång från serien. Medan Origins förändrade striderna kommer Odyssey att introducera dialogalternativ än första för serien. Spelet kommer också göra det möjligt för spelarna att välja mellan en manlig och kvinnlig huvudperson och även om spelet antagligen är en uppföljare till Origins kommer spelet att introducera nya hjältar istället för att återvända till Origins Bayek och Aya. Så det är nya helt enkelt. Vi kommer vara i Grekland. Man kommer få välja kvinna eller man och de lägger till samma strider och sånt men nu kommer du även få göra ett val av dialoger. Tänk Mass Effect och liknande skulle jag anta. Mm. Hur låter det? Det är vi, alltså jag tänker bara direkt så här. Måste vi få ett Assassin's Creed redan? Ett till. Det är tyvärr så min första tanke jag bygger upp i huvudet. Mm. Det också låter det som väldigt intressanta delar alltså som de vill bygga in i det här nya spelet. Då, såklart. För det är absolut skitintressant. Jag vet inte om det är första Assassin's Creed där du faktiskt får välja själv protagonist. Eller vad heter det? Eh, åtminstone kön på... på så, eller på protagonisten. Det fanns ju ett tidigare där du fick spela mellan två syskon, en bror och en syster. Mm. Sen kommer jag inte ihåg om man fick välja eller om man hoppade mellan dem. Men jag vet ja. att man har ju, det är samma sak i Origins, då fick du ofta spela som Bayek, men du fick ju också spela lite som Aya. Absolut. Äh, så jag vet inte, jag... Jag spelade inte det andra, så jag kommer, kan inte säga om man fick välja. Men, men jag räknar inte, ut, det Origins, det räknar inte Origins som att välja kön. Nej, riktigt. och det är, där, är därför där... att inte den andra heller. Nej. Eftersom jag inte spelade den andra så kan jag inte säga om det var likadant eller om det där fick du välja. Ja. Så I don't know. Nej, men det är absolut intressant. Och, och, och dessutom då dialogval, visst, det är ju alltid kul. Dock så är, kommer, det, kommer ju det med en hel del krav, skulle jag vilja säga. Just att det bör ju ändå märkas att du har flera val. För annars kan jag lika bra spela ett spel där du där spelutvecklaren redan valt storyn åt mig. Mm. För att händer ingenting, då ska jag inte behöva, då tycker jag det är onödigt att jag ska sitta där och behöva välja ett svar. När de ändå redan har tänkt ut en, en, ett slut åt mig, om man säger så. Mm. Men äh, jag tycker nog att det är lite tight in på. Men det är min åsikt. Uh. De Origins gav ju oss väldigt mycket cosmetics. Det var kläder, det var vapen, det var allt så mycket sånt där. Så frågan är om du kommer få ordentliga karaktärer så som Bayek och Aija var. Eh, eller om det är så att du bara kommer få en Assassin's Creed och så får du välja kön och utseende och sånt där. så Det ska ja. bli intressant att få se. Det som jag håller med där, eh, det är ju bättre i alla fall än att det kommer i år som det var förut att vi fick ett varje år varannan, mm. fan det kan jag köpa jag hade hellre väntat kanske till 2020 mm. och få ett då så att man verkligen, men det som är mest lockande för mig är det är så här ancient Greece, gamla Grekland för de byggnaderna och liksom den kulturen och allt det är jättelockande just liksom för världen för det är, jag gillade Egypten, jag tycker det är riktigt intressant, men gamla Grekland det är fan med häftiga byggnader och alla skulpturer och sånt, det kan jag tro det kan vara skitcoolt att liksom bara springa runt i den världen. Mm. Uh, men det ska bli intressant att se. Jag tröttnade ju som sagt så jävla hårt på gamla Assassin's Creed. Jag älskade Assassin's Creed 2. Jag älskade, Jag tyckte Brotherhood var helt okej. Okay, men sen efter Revelation och allting, det tappade jag totalt. Så mm. Origins fick mig tillbaka och jag tyckte, som sagt, det kom två av mitt spel, favoritspel förra året. Det var nästan att det vann hela liksom, årets spel så jag är taggad på ett nytt får se vad som blir här tänker jag och speciellt med Grekland, för mig är det riktigt jävla häftigt ja, men Jag håller med, absolut alltså, det, jag gillar ju hela spelidén och hela upplägget och liksom, går de all in på det här, då kan det ju bli skitbra men personligen så känns det lite tight, man hade ju kunnat vänta till, alltså Q2, Q3 med att släppa det kanske i nästa år i sådana fall, Mm. Kan jag personligen tycka som man hade fått ändå alltså, dra ut lite mera på Origins som det, som det är redan. Men, men ja. Det är de som bestämmer inte. Jag mm. tyvärr. men det är det, jag, jag läste den här texten och jag blev lite tagen. Physical year 2019. Mm. Är inte det mars 2020 som det slutar? Eh, nej. Alltså, jag, hörde, jag hörde likadant och de, Physical year för nu, bo, alltså för 2018, borde sluta i mars. Ja, men de hade skrivit 2019, det är därför jag blev ställd, Jaha. för då skulle ju inte ta slut 2020 i mars. Men de skrev ju ja, sen 20, 31 mars nästa år, så det är därför jag blev helt ställd. Jag bara, vänta, hur menar ja. du? Så tänker du, jag, jag dubbelcheckar någonting. Det utan... kan, kan, kan ju vara så att de har skrivit fel. För att jag jag mm. vill nog komma ihåg att det en annan källa, om vi säger så, som jag har lyssnat på eller läst på, säger 2018. Alltså, fiscal year of this year, om man säger. Mm. Ja, och, och då att det är det kommande år så. Ja, Ja. Nej, men det är så folk kan ju inte skriva ordentligt. <laughs> uh, nej, men jag är taggad. Uh, hade du någonting mer där du ville ta upp? Eh, nej jag har faktiskt rätt nöjd där mm. Ja men då så, eh, det var lite det vi hade den här veckan som sagt Jag var och jobbat hela förra veckan och sånt så det är inte så jättemycket att ta upp heller överhuvudtaget, <laughs> inga nya spel och sånt eh, Men som sagt, se fram emot mera från eh, eh, Youtube-kanalen Som sagt, jag ska ju börja spela lite, Red Dead Redemption kommer lägga upp där eh, Iconoclast kommer att fortsätta nu på fredag så är eh, Nidhog 2 som kommer upp som video där vi spelar. Eh, suttit och redigerat. Jag kan ju säga, eh, det var galet. <laughs> det var ju inte de snällaste ordet vi skickade mot varandra direkt. Eh, och det kommer bara komma fler. Så följ oss där, kolla in videon och allting. Alla avsnitt hittar ni på bloggen, abitonörnäs.blog.se. Det är nog lättast via Facebook, facebook.com slash Eh, följ oss live när vi spelar in På tisdagar Twitch.tv Och så sagt, följ oss på Youtube Och söka Abita där Men tack så mycket för den här veckan Så ses vi nästa vecka igen Ha det gött, Hej då, Chingeling.